«Навіки!» – палка обняла подругу царівна. «Дивися, щоб не сталося горя з тим коханничком. Дочка царська і пастух? Він мій цар і володар. Як побачила, світ вогнем зайнявся, а як побула з ним у гаю, душа моя за хмари полетіла. От бачиш, – опасливо мовила Зоруля, – каже, що світ вогнем зайнявся. Може, він перелесник». Коли перевесники такі, — крізь сльози прошепотіла Мирося, — хай забирають мене до себе. Нащо мені оці п'яні воєводи, оці дурні прислужники, царські, що випрошують затишного місця у мого батечка? Зарислав один зупинив навалу ворожу, я сама бачила. Оце герой, лицар, оце ярдив. Годі, годі, — по материнському буркотіла Зоруля. Кот кудачиш, як курка над яйцем. Розхвалилася, ну, вже йду, йду. Вона, скрадаючись, пробігла приходами вежі царівна за нею, шатові, почувши кроки, насторожилися, невдоволено гукнули. Хто вештається? Я, грайливо одвітила Зоруля, з'являючись із-за стіни. А, Зоруля, спокоївшись, позіхнув дружинник. Чого бродиш увечері? Чом не гуляєш? «За вами прийшла?» – сміхнувшись, мовила дівчина. «Як-то за нами. А купали ж нині. Уже дівчата і хлопці збираються на кручах. Огні запалять. Весело буде страх». Дружинник смикнув себе за вуса. Перезирнувся з товаришем, той облизався, журливо похитав головою. «Хе, «Воно б нам не завадило ківш меду перехилити». Так поставили ж нас, чатувати треба. Для кого б то дива? Удавна здивувалася за руля. Пастуха ж сторожити. Так він же замкнений. Та й то правда, зрадів усатий дружинник. Не чакун же він. Грати то в стелезні не перегризе. То ходімо ж, бо вже палять вогні. Ой, весело буде. Дівчина схопила вусатого воя за руку, потягла до виходу. Другий чотовий глянув йому слід, махнув рукою і кинувся доганяти їх, бурмочучи на ходу. Як втече, то й спід варти втече, а як не втече, то й так не втече. Піду я, може, десь моя доля, вінок сплітає. А Мирося стояла в закутку веже біля віконниця, ждала, дивлячись на простори виднокола Словутинської долини. На кручах уже полагкотіли вогнища, Золоті іскри котилися стрімким потоком до небесного шатра, розсипалися там на темно-синьому тлі, ставали зірками, розпочинаючи вічну казку літньої ночі. Над гаєм котилися пісні. Мирося тримтіла від хвилювання. Вирішується її доля. Все буде інакше від нині. Нема дитячих забав, нема батька, нема царства. Є нова стежина, страшна, небезпечна, з якої вже нема вороття, і не треба. Неподалік від неї прогупали важкі кроки дружинників, пожився безтурботний, веселий сміх за рулі. Пора. Мирося добігла до льоху, зашкребла у віконечко. Хто там? озвався Зарислав. То я, наречений мій, прошепотіла царівна. Юнак метнувся до дверей. Притиснувся до град, побачивши в сутінках кохане личко, болісно застогнав. Для потіхи так мене назвала. Зорислава, я покохала тебе одразу, як зустріла в степу. Навіщо ж гризата? Не я винна, що тебе вкинули сюди. Ти отгадав мої загадки. Сам ярдив рдив вилів, щоб ти став моєю дружиною. Я супроти долі не рушу. Серце моє горить. Йонак взяв її пальці до своїх долонь, почав цілувати. — Соковице моя, я вже гадав, що ти покинула мене в неволі. Я гомоніла з Бояном. Тобі треба втікати, а ти я з тобою. — Не хочеш бути царицею? — Навіщо мені царство? — тихенько засміялася дівчина, пестичи пальцями юна личко. — В очах твоїх все моє царство. — О, перуни! Та мені не страшна й темниця, але ж пора визволитися з неї. Ми придумали ось що. Вночі викрадемо ключ від урадника печеруна. Як засне, з підкрадеться. Згоди? стиснувши її руку, прошепотів зарослав.